Yusuf surəsi, 111 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə Əlif, Lam, Ra. Bunlar açıq aydın kitabın ayələridir. Biz onu ərəbcə bir Quran olaraq nazil etdik ki, anlayasınız, ya rəsulum, biz bu Quranı sənə vəh etməklə sənin üçün ən gözəl hekayəti danışırıq. Hərçəng ki, sən əvvəlcə ondan əsla xəbərdar değildin. Bir zaman Yusuf atasına demişdi: "Atacan, mən yuxuda 11 ulduz və günəşlə ayi gördüm. Gördüm ki, onlar mənə səcdə edirlər." Atası Yaqub dedi: "Can oğul, yuxunu qardaşlarına danışma, yoxsa sənə bir hile qurarlar. Çünki şeytan insanların açıq-aşkar düşmənidir. Yuxuda gördüyün kimi, Rəbbin səni başqalarından seçib üstün tutacaq. Sənə yuxu yozmağı öyrədəcək. Bundan əvvəl babaların İbrahimə və İsaqə neymətini tamamlayıb verdiyi kimi, sənə və Yaqub nəsilinə də tamamlayıb verəcək. Həqiqətən Rəbbin hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Yusifin və qardaşlarının əhvalatında soruşanlar üçün ibrətlər vardır. Bir zaman Yusifin qardaşları öz aralarında belə demişdilər. Biz bir dəstə olduğumuz halda Yusif və onun qardaşı Bin Yamin atamıza daha əzizdilər həqiqətən atamız açıq açıq-aşkar səhv edir. Aralarında biri dedi, Yusifi öldürün və ya uzaq bir yere atın ki, atanız mehrini yalnız sizə salsın. Ondan sonra isə tövbə edib əməli salih bir cəmaat olarsınız. Bir başqası belə dedi, Yusifi öldürməyin, onu bir quyunun dibine atın. Əgər belə etsəniz, yol keçənlərdən biri onu götürər. Onlar dedilər, ata, Biz Yusifin xeyrxakları olduğumuz halda, sən ne üçün onu bizə itibar etmirsən? Sabah onu bizimlə birlikdə çölə gəzməyə göndər. Qoy oynayıb əylənsin, gözü könün açılsın, biz onu mütləq qoruyacaq. Yərquq dedi, onu aparmağınız məni çox məyus edər. Qorxuram ki, onu qurt yiyə, siz də xəbər tutmayasınız. Onlar, biz güclü bir dəstə ola ola qurd onu yesə, onda biz aciz olaraq ki deyə. Cavab verdilər. Onu götürüb apararkən, onu quyuya atmaq üçün sözü bir yerə qoydular. Biz Yusifə, sən onlara özlərinin bu işi barəsində heç gözləmədikləri halda xəbər verəcəksən deyə vəhiyyətdik. Onlar axşamüstü ağlaya-ağlaya atalarının yanına gəldilər və dedilər, ata, biz bir-birimizdə yarışmaq üçün getmişdik və Yusifi şeylərimizin yanında qoymuşduq. Bir də xəbər tutduq ki, qurd onu yemişdir. İndi biz doğru danışlaq da, Sən bizə inanmayacaqsan. Onlar köynəyinin üstünə yalanan bir qan ləkəsi yaxıb gətirmişdilər. Yəqub dedi, Xey, sizin öz nəfsiniz sizi bu işə sövq etmişdir. Mənə yalnız gözəl səbr gərəkdir. Dediklərinizdən ötürü, ancaq Allahdan kömək diləmək lazımdır. Nəhayət, bir dəstə müsafir gəlib, suçularını su dalınca göndərdilər. Suçu qabını suya salan kimi, müjdə, bu bir oğlandır, dedi. Onlar Yusifi satdıq bir şey kimi gizlədib saxladılar. Allah onların nələr etdiyini biləndir. Onu dəyərsiz bir qiymətə, bir neçə dirhəmə sattılar və tamah göstərmədilər. Yusifi Misirdə satın alan öz zövcəsinə belə dedi. Ona hörmət et, ola bilsin ki, bizə fayda versin və ya onu oğulluğa götürək. Beləliklə, Yusifi o yerdə, Misirdə yerləşdirdik. Həm də ona yuxu yozmağı öyrətdik. Allah öz işində, əmrində qalibdir. Lakin insanların əksəriyyəti bunu bilməz. Yusif gənciliyinin ən yetkin dövrünə çatdıqda ona hikmət və elm verdik. Biz, yaxşı işlər görənləri belə mükafatlandırırıq. Evində olduğu qadın Züleyha Yusifi tovlayıb yoldan çıxartmaq, onunla yaxınlıq etmək istədi və qapıları bağlayaraq ki, gəlsənə, dedi. Yusif isə, Mən Allaha sığınıram, axı o, sənin ərin, mənim ağamdır, o mənə yaxşı baxır, həqiqətən zülm edənlər nicad tapmazlar deyə cavab verdi. Doğrudan da qadın ona meyil salmışdı. Əgər Rəbbinin dəlilini, xəbərdarlığını görməsə Yusuf Yusif ona meyil edərdi. Biz pisliyi və biyabırçılığı ondan soğuşdurmaq üçün belə etdik. O həqiqətən bizim sadik bəndələrimizdəndir. Hər ikisi qafıya tərəf çumdu. Züleyha onun köynəyini arxadan cırdı. Onlar qapının ağzında qadının əri ilə rastlaşdılar. Züleyha dedi: "Sənin ailənə pislik yetmək istəyənin cəzası yalnız zindana salınmaq ya da şiddətli bir əzaba düşür edilməkdir." Yusuf dedi: "O məni toqlayıb yoldan çıxarmaq istədi. Züleyxanın beşikdə olan körpə həmsöğlü belə şəhadət verdi. Əgər köynəyi öndən cırılmışsa, qadın doğru deyir. O isə yalançılardandır." Yox, əgər onun köynəyi arxadan cırılıbsa, qadın yalan deyir. O isə doğru danışanlardandır. Qadının əri Yusifin köynəyinin arxadan cırıldığını gördükdə dedi, bu sizin məkirlərinizdəndir, doğrudan da sizin məkiriniz böyüktür. Ey Yusif, sən bu işi açıb ağartma, sən də ey qadın, günahına görə bağışlanmanı dilə, çünki sən həqiqətən günah edənlərdənsən, şəhərdəki qadınlar dedilər, Vəzirin övrəti cavanı toğlayıb yoldan çıxarmaq istəyir. Yusifin məhəbbəti onun bağrını qan etmişdir. Biz onun açıq-aşkar, doğru yoldan çıxdığını görürük. Züleyxa qadınların gizli dedikodularını eşitdikdə onlara xəbər göndərib ziyafətə dəvət etdi. Onlar üçün gözəl bir məclis düzəltdi. Onların hər birinə bir bıçaq revdi. Sonra Yusifə onların qarşısına çıx deyə əmr etdi. Qadınlar Yusifi gördükdə onu həddindən artıq təriflədilər. Və özlərini itirib, əllərini kəstilər. Onlar, aman Allah, bu ki, bəşər deyildir, bu ancaq mühtərəm olan bir mələkdir, dedilər. Züleyka belə dedi, bu, məni qınadığını zovlandır. Mən onun olmaq istədim. O isə imtina etdi. Bir daha deyirəm, əgər əmrimi yerinə yetirməsə, sözsüz ki, zindana atılacaq və zillətə düşənlərdən olacaq. Yusif dedi, ey Rəbbim, mənim üçün zindan bunların məni sövq etdikləri işi görməkdən xoşdur. Əgər bu qadınların hiləsini məndən dəf etməsən, mən onlara meyl edər və cahillərdən olaram. Rəbbi Yusifin duasını qəbul buyurub, qadınların məkilindən qurtardı. Həqiqətən o, hər şey eşidəndir, biləndir. Dəlilləri gördükləri halda, yenə də onu bir müddət dedikodu kəsilənə dək, zindana salmaq qərarına gəldilər. Onunla birlikdə iki cavan oğlan da zindana atıldı. Onlardan biri dedi, Mən yuxuda gördüm ki, şərab üçün üzüm sıxıram. Digər isə belə dedi. Mən gördüm ki, başımın üstündə çörək aparıram. Quşlar da ondan yiyir. Gəl bu yuxunu bizə yoz. Biz həqiqətən sənin yaxşı adamlardan olduğunu görürük. Yusif belə cavab verdi. Yiyecəyiniz təam gəlməmişdən əvvəl mən onun mənasını sizə xəbər verirəm. Bu, Rəbbimin mənə ürətdiyi elmlərdəndir. Mən Allaha inanmayan, və ahirəti də inkar edən bir tayfanın dinini tərk etdim. Mən, ata-babalarım İbrahim, İsaq və Yağubun dininə tabi oldum. Bizə heç bir şeyi Allaha şərif qoşmaq yaraşmaz. Bu, Allahın bizə və insanlara bəxş etdiyi neymətdir. Lakin insanların əksəriyyəti şükür etməz. Ey mənim iki zindan yoldaşım! Ayrı-ayrı tanrılar daha yaxşıdır, yoxsa bir olan, qadir olan allah Allahdan qeyri ibadət etdikləriniz, sizin və atalarınızın qoyduğu adlardan başqa bir şey deyildir. Allah isə onlara heç bir dəlil nazil etməmişdir. Höküm ancaq Allahındır. O sizə yalnız onun özünə ibadət etmənizi buyurmuşdur. Doğru din budur, lakin insanların çoxu bilməz. Ey iki zindan yoldaşım, yuxularınızın mənasına gəldikdə sizin biriniz yenə ağasına şərab işirdəcək. Digərinizi isə eydam olunacaq. Quşlar da onun başından dimdikləyib yəcəklər. Haqqında soruşduğunuz iş belə həll edilmişdir. Yusif bu iki nəfərdən Nicat tapacağını yəqin etdiyi kimsəyə dedi, ağanın yanında məni də yada sal. Lakin şeytan ona ağasının yanında Yusifi yada salmağı unutturdu və buna görə də o, Yusif bir neçə il zindanda qaldı. Bir gün padişah belə dedi, mən yuxuda yedi arıq inəyin yedi kök inəyi yediyini Həmçinin yeddi yaşıl və yeddi quru sümbül gördüm. Ey əyanlar, əgər yuxu yoza bilirsinizsə, mənim bu yuxumu yozun. Onlar, bu gördüklərin qarmaqarışıq yuxulardır. Biz belə yuxuların yozumunu bilmirik deyə cavab verdilər. Zindandakı iki cavan oğlandan, edamdan xilas olan bir neçə müddətdən sonra Yusifi xatırlayıb dedi. Mən sizə onun yozumunu xəbər verərəm. Bircə məni zindana, Yusifin yanına göndərin. Cavanoğlan patşahın izniyle zindana gelip dedi. Yusuf ey doğru danışan adam, bizim üçün bir yoz yörek. Yedi arı inek, yedi kök ineyi yeğir. Yedi yaşıl sümbül, 7 de kuru sümbül. Belki ben adamların yanına düzgün cevapla kayda bilim. Belki onlar da bu yukunun manasını bilsinler. Yusuf böyle cevap verdi. Yedi il adetiniz üzere ekin. Yediğiniz az bir miqdar istisna olmakla Qalan biçdiyinizi isə sümbüldə saxlayın. Sonra bunun ardınca yeddi il quraqlıq olacaq. Onda əvvəlcədən həmin illər üçün tədarik etdiyinizi yiyər. Yalnız az bir miqdar toxumluq saxlayarsınız. Daha sonra insanların bol yağış, bərəkət görəcəyi bir il gələcək. Onda da adamlar meyvələrin şirəsini sıxacaqlar. Bunları eşidən hükmdar, onu mənim yanıma gətirin, dedi. Elçi, Yusifin yanına gəldikdə o, ağanın yanına qayıdıb soruş ki, əllərini kəsən o qadınların məqsədi nə idi? Həqiqətən Rəbbim onların məkirini biləndir. Padişah həmin qadınları çağırıb soruşdu, Yusifi tovlayıb yoldan çıxartmaq istəməkdə məqsədiniz nə idi? Qadınlar, Allah eləməsin, biz onun barəsində pis bir şey bilmirik deyə, cavab verdilər. Vəzirin övrəti dedi, artıq indi həqiqət bəlil oldu. Yusifi tovlayıb yoldan çıxartmaq istəyən mən idim. O, şübhəsiz doğru danışanlardandır. Yusif dedi, bu ona görədir ki, vəzir evdə olmadıqda mənim ona xəyanət etmədiyimi və Allahın xainlərin hilələrinə yol vermədiyini bilsin. Mən özümü təmizə çıxartmıram. Rəbbimin rəhmet etdiyi kimsə istisna olmaqla, nəfs insana pis işlər görməyə əmr edər. Həqiqətən Rəbbim bağışlayandır, rəhmidəndir. Padşah dedi: Yusifi yanıma gətirin, onu özümə ən yaxın adam edəcəyəm. Sonra onunla söhbət etdikdə, sən bugün yanımızda mövqə sahibisən, ehtibarlı bir şəxsən, dedi. Yusuf dedi, məni bu yerin xəzinələrinə məmur təyin et, çünki mən özümə ehtibar edilən mal dövləti qoruyanım, işləri idarə etməyi bilənəm. Beləliklə, Yusifi o yerdə mövqə sahibi etdik, o istədiyini edirdi. Biz istədiyimizə mərhəmətimizi nəsib edər. Yaxşı işlər görənlərin mükafatını zay etmərik. İman gətirib pis əməllərdən çəkinənlər üçün axirət mükafatı əlbəttə daha xeyirlidir. Yusufun qardaşları gəlib onun huzuruna daxil oldular. Onlar tanımadıkları halda Yusuf onları dərhal tanıdı. Yusuf onların yüklərini hazırlayıb dedi: "Ata bir qardaşınızı yanıma gətirin. Məğer mənim ölçüdə düz və qonaq pərverərlərin ən yaxşısı olduğumu görmürsünüz?" Əgər onu yanıma gətirməsəniz, məndən bir qabbelə ərzak gözləməyin və mənə də yaxınlaşmayın, dedilər. Ondan ötürü atasını yola gətirməyə çalışarıq və sözsüz ki, bunu edərik. Yusuf qidməkçilərinə dedi, onların mallarını da yüklərinin içinə qoyun. Bəlkə ailələrinə döndükdə onu başa düşsünlər və ola bilsin ki, qayıtsınlar. Yusifin qardaşları atalarının yanına döndükdə dedilər, Ata, bize ərzak verilməsi qadağan edildi. Yenidən ərzak almaq üçün qardaşımızı bizimlə birlikdə göndər. Biz əlbəttə onu qoruyacaq. Yəqub dedi, bundan əvvəl qardaşını, Yusifi sizə etibar etdiyim kimi, heç onu sizə etibar edə bilərəm mi? Allah özü ən yaxşı qoruyandır və rəhimlilərin ən rəhimlisidir. Onlar yüklərini açdıqda, Mallarının özlərinə qaytarıldığını görüb dedilər, Ata, daha nə istəyirik? Bu, bizim özümüzə qaytarılmış mallarımızdır. Biz onun vasitəsilə ailəmizə bir daha ərzəq alıb gətirər, qardaşımızı qoruyar və bir dəvə yükü də ərzəq artırarıq. Bu, əvvəlcə gətirdiyimiz isə az bir ərzəqdir. Yəqub dedi, Başınıza bir bəla, ölüm, fəlakət gəlməyəcəyi təqdirdə, binyamini sağ salamat qaytarıb yanıma gətirəcəyinizə dair, Allaha ürəkdən amd içib, mənə söz verməyincə, onu sizinlə göndərməyəcəyəm. Onlar amd içib söz verdikdə, Yəqub, Allah dediyimizə şahittir dedi. Yəqub dedi, Oğullarım, misirə eyni bir qapıdan girmeyin, ayrı-ayrı qapılardan daxil olun. Bununla belə, mən Allahın qəza qədərini sizdən heç bir şeylə dəf edə bilmərəm. Hökum yalnız Allahındır, mən ancaq ona təvəkkül etdim. Goy təvəkkül edənlər də ancaq ona təvəkkül etsinlər. Onlar ataları əmr etdiyi kimi ayrı-ayrı qapılardan daxil olduqda, bu, Allahın qəza qədərini əslə onlardan dəf edə bilmədi. Ancaq Yəqubun ürəyində bir diləyi yerinə yetmiş oldu. Şübhəsiz ki, Yəqub onu öyrətdiyimiz üçün bir elm sahibiydi. Lakin insanların əksəriyyəti bilməz. Onlar Yusifin hüzuruna daxil olduqları zaman, qardaşını barına basıb dedi, mən həqiqətən sənin qardaşınam, onların etdikləri işlərdən kədərlənmə. Yusuf onların yüklərini hazırlattığı vaxt, qardaşının yükünün içinə bir su qabı qoydu. Kərvan yola düşdükdən sonra, arxalarınca bir carcı, ey kərvan əhli, siz həqiqətən oğrusunuz deyə haray çəkdi. Yagubun oğlanları, arxalarınca gələnlərə tərəf dönüb, nə itirmisiniz deyə soruşdular. Onlar belə cavab verdilər. Hökumudarın qızıl su qabını itirmişik. Onu tapıb gətirənə, müşluluq olaraq bir dəvə yükü ərzak veriləcək. Carçı, mən də buna zaminəm, dedi. Dedilər, Allah'a and olsun, siz də yəqin bilirsiniz ki, biz bu yerə fit nəfəsə salmaq üçün gəlməmişik və biz uğru da deyilik. Onlar soruşdular, əgər yalan desəniz, onun cəzası nədir? Onun cəzası, yükündə uğruluq şeyh tapılan adamın özüdür, biz zalımları belə cəzalandırırıq, deyək. Cevab verdilər. Yusuf doğma qardaşının yükündən əvvəl onların yüklərini axtarmağa başladı. Sonra su qavını qardaşının yükündən çıxartdı. Biz Yusifə belə bir tədbir öyrətdik. Yoxsa fadşahın dininə görə o qardaşını tutub öz yanında saxlaya bilməzdi. Allahın istədiyi isə müstəsnadır. Biz istədiyimiz kimsəni dərəcələrlə yüksəldərik. Hər biləndən üstün bir biləndə vardır. Qardaşlar dedilər. Əgər o, oğurramışdırsa, bundan qabaq onun bir qardaşı da oğurruq etmişdi. Yusuf bu sözü ürəyində saxlayıb onlara açmadı və dedi, siz daha pis bir mövqədəsiniz. Allah sizin mənə və qardaşıma yalandan aid etdiyiniz şeyləri daha yaxşı bilir. Dedilər, ey vəzir, bunun çox qoca bir atası vardır. Onun yerinə bizim birimizi tutub saxla. Biz sənin yaxşılıq edən adamlardan olduğunu görürük. Yusuf belə cavab verdi, Allah eləməsin. Malımızı kimdə tapmışıqsa, yalnız onu tutup saxlayacaq, yoxsa sözsüz ki, haqsızlıq etmiş olarıq. Onlar ümidlərini kəstikdə, kənara çəkilib çıldaşmağa başladılar. Onların ən böyüyü dedi, məyər atanızın sizi Allah'a əndişdirib əhd aldığını və bundan qabaq Yusif barəsindəki təksirinizi bilmirsiniz, atam izin və ya Allah öz hökümünü verməyincə, mən bu yerdən ayrılmayacaqam. O, qədərək. Hökum verənlərin ən yaxşısıdır. Atanızın yanına qayıdıb deyin, Ata, oğlun həqiqətən uğurluq etdi. Biz ancaq bildiğimiz şey barəsində şahidi gedirik. Biz qeybi mühafizə edən deyilik. Olduğumuz şəhərdən, Misir əhalisindən də, birlikdə gəldiyimiz kərvandan da soruş. Biz həqiqətən doğru danışanlarıq. Yəqub dedi, Xeyr, sizin öz nəfsiniz sizi bu işə sövq etdi. Mənə yalnız gözəl səbir gərəkdir olabilsin ki, Allah onların hamısını mənə yetirsin. O, əqiqətən biləndir, hikmət sahibidir. Onlardan üz döndərdi və, heyv sənə yazıq Yusif, dedi. Dərd qəmdən gözlərinə av gəldi. O, bütün dərdini içində çəkirdi. Oğlanları Yəquba dedilər, Allah'a hamd olsun ki, sən Yusif diye diye xəstələni bəldən düşəcək, ya da öləcəksən. Yəqub belə cavab verdi. Mən dərsərimi yalnız Allaha ərz edirəm və Allahdan gələn vəhlə sizin bilmədiklərinizi bilirəm. Oğullarım, gedin Yusifdən və qardaşından bir xəbər bilin. Allahın mərhəmətindən ümidinizi kəsmeyin. Allahın mərhəmətindən yalnız kafirlər ümidini üzər. Yusifin huzuruna daxil olanda dedilər, Ey vəzir, bizə və ailəmizə müsibət üz vermişdir. Biraz dəyərsiz malla gəlmişik. Bizim üçün ölçünü düz və bizə sədəqə ver. Həqiqətən Allah sədəqə verənləri mücafatlandırar. Yusuf onlardan, siz cahil olduğunuz zaman Yusifə və qardaşına nələr etdiklərinizi bilirsinizmi deyə soruşdu. Onlar, yoxsa sən Yusifin özüsən dedilər. O da, mən Yusifəm, bu da qardaşımdır. Allah bizə lütf etdi, kim Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinsə və səbər etsə, Bilsin ki, Allah yaxşı işlər görənlərin mükafatını əsl azay etməz deyə cavab verdi. Onlar, Allah'a ənd ki, Allah səni bizdən üstün etmişdir, biz isə sözsüz ki günah etmişik, dedilər. Yusuf dedi, bugün sizə heç bir məzəmmət yoxdur, Allah sizi bağışlasın, çünki O, rəhm edənlərin ən rəhəmlisidir. Bu köynəyimi götürüb aparın, atamın üzünə sürtün, O yenidən görməyə başlayar. Bütün ailənizi də yığıb yanıma gəlin. Kərvan Misirdən ayrılanda, ataları, dedi, əgər məni səfih hesab etməsəydiniz, Diyerdim ki, Yusifin ətrini alıram. Onlar, Allaha and olsun ki, sən yenə öz köhnə yanlışlığında qalmaqdasan, dedilər. Müştulukçu gəlib köhnəyi Yəqubun üzünə sürtən kimi, onun gözləri açıldı. Məyər sizə deməmişdim ki, mən Allahdan gələn vəhlə sizin bilmədiklərinizi bilirəm, söylədi. Oğlanları ona, ''Ata, bizim üçün günahlarımızın bağışlanmasını dilə, biz doğrudan da günahkar olmuşuq.'' dedilər. Yəqub dedi, ''Mən Rəbbimdən sizin bağışlanmağınızı diləyəcəm, o həqiqətən bağışlayandır, rəhmədəndir.'' Yəqub və ailəsi Yusifin huzuruna daxil olduqda, o, ata anasını bağrına basıb, ''İnşallah, hər şeydən əmin olaraq, misirə daxil olun.'' dedi. Yusuf ata anasını taht üstünə qaldırdı. Onlar hamısı hörmət əlamət olaraq onun qarşısında səcdəyə qapandılar. Yusif dedi, Atacan, bu əvvəl gördüyüm yuxunun yozumudur. Rəbbim onu həqiqətə çevirdi. O mənə yaxşılıq etdi. Çünki məni zindandan qurtardı. Şeytan mənimlə qardaşlarımın arasını vurduqdan sonra sizi çöldən gətirdi. Həqiqətən Rəbbim istədiyinə qarşı lütfükardır. O doğrudan da hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Ey Rəbbim, sən mənə səltənətdən, istədiyimdən də artıq bir pay verdin, mənə yuxu yozmağı öyrətdin. Ey göyləri və yeri yaradan, sən dünyada da, ahirətdə də mənim ixtiyar sahibimsən. Mənim canımı müsəlman olaraq al və məni əməli salihlərə qovuşdur. Bu, sənə vəh etdiyimiz qeyb xəbərlərindəndir. Onlar hilə quraraq əlbir iş gördükləri zaman sən ki, onların yanında değildin Sən qövmünün imana gəlməsi üçün təşnə olsan da, insanların əksəriyyəti iman gətirən deyildir. Həlbuki sən bundan, İslamın təbliği və imana dəvətdən ötürü onlardan heç bir mükafat istəmirsən. Bu, Qur'an isə, aləmlərə yalnız bir öğit nəsiyyətdir. Göylərdə və yerdə neçə-neçə əlamətlər vardır ki, insanlar onların yanından üzlərini çevirib keçərlər. Onların əksəriyyəti ancaq şərik qoşaraq Allaha inanarlar. Məyər Allahın əzabından onlara bir bəla gəlm və ya qiyamətin özləri də bilmədən qəflətən başlarının üstünü almayacağına əmindilərmi? Ya rəsulun, de, bu mənim yolumdur. Mən və mənə tabi olan möminlər açıq-aşkar bir dəlillə insanları Allaha çağırır. Allah paçdır, müqəddəstir. Onun heç bir şəriki yoxdur. Mən isə müşriklərdən deyiləm. Səndən əvvəl də ancaq şəhər əhlindən olub, özlərinə vəh yetdiyimiz neçə-neçə kişilər göndərdik. Məyər bu müşriklər, Yer üzündə gəzib dolaşmırlar mı ki, özlərindən əvvəl gəlib gədənlərin ağibətinin necə olduğunu görsünlər? Həqiqətən axirət yurdu Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlər üçün daha xeyirlidir. Məyyər dərk etmirsiniz? Nəhayət peyğəmbərlər ümidsizliyə qapıldıqda və özlərinin yalançı hesab edildiklərini gördükdə köməyimiz onlara yetdi. Dilədiyimizə nicat verildi. Bizim əzabımız günahkarlardan əsla dəf olunmaz. Peyğəmbərlərin hekayətlərində, ağıl sahibləri üçün sözsüz ki, bir ibrət vardır. Bu Quran uydurma bir söz deyildir, ancaq özündən əvvəlkilərin təsdiqi, hər bir şeyin müfəssəl izahıdır. O, iman gətirən bir tayfə üçün hidayət və mərhəmətdir.